Друзі, привіт! З вами Ярослав Макеїв, автор і диктор каналів «Фоліант» і «Голос Фоліанту». Сьогодні я вам пропоную прослухати цікаве, захопливе і, головне, різдвяне оповідання від неперевершеного майстра детективного жанру Жоржа Сімонона з улюбленим персонажем, комісаром Мегри. Я бажаю вам приємного прослуховування і нагадую, що дуже розраховую на ваші коментарі Подобайки і, звичайно, на підписки, якщо ви ще не підписалися на канал. Приємного прослуховування. Дякую вам. Жорж Сіменон Різдво в домі Мегре. Розділ перший. Щовечора повторювалося те саме. Лягаючи спати, він казав: Завтра вже я посплю довше. І мадам Мегре все ще вірила його словам, наче довгі роки нічого їй не навчили. І вона не знала, що на такі фрази не слід важати. Вона також могла б поспати довше, їй не було потреби вставати рано. Проте вже на світанку він чув, як вона обережно перевертається в ліжку. Він лежав, не рухаючись, змушуючи себе дихати рівно і глибоко, удаючи, що спить. Це нагадувало гру Щоразу його зворушувало, як вона тихенько відсувалася до краю ліжка, завмираючи після кожного руху – аби пересвідчитися, що не розбудила чоловіка. А він, затимувавши подих, чекав, поки пружини матраца зітхнуть, звільнившись від її ваги. Вона зібрала одяг зі стільця, безшумно повернула ручку дверей у ванні і нарешті, опинившись на кухні, дозволила собі рухатися вільніше. Він знову поринув у дрімоту. Ненадовго, але встиг побачити невиразний і тривожний сон, що саме йому снилося, він потім згадати не зміг. Однак його не полишало якесь незенепокоєння. Крізь штори, які ніколи не зачинялися щільно, пробувалася бліда, майже непомітна смужка світла. Мегре трохи полежав на спині з відкритими очима. З кухня долинав запах кави, і, почувши, як відчинилися та одразу зачинилися вхідні двері, він уже знав, що дружина побігла по свіжі круасани для нього. Зранку він нічого не їв, пив тільки чорну каву. Зате у неділю та святкові дні, як заведено мадам Мегре, йому належало довше залишатися в ліжку, а вона виходила з дому і купувала круасани на розі вулиці Амало. Сьогодні він усе-таки встав, засунув ноги в капці, накинув халат і розсунув штори. Він знав, що цього робити не слід, бо дружина засмутиться. Заради неї він міг би піти на велику жертву, але валятися в ліжку, коли це набридало, було вище його сил. Сніг так і не випав. Звісно, могло здаватися дивним, що людину, якій перевалило за 50, засмучує відсутність снігу на вулицях у Різдвяний ранок. Але ж літні люди зовсім не такі серйозні, як думає молодь. Світло сіре, бруднувате небо нависало над дахами будинків. На бульварі Рішар-Ленуар не було ні душі. Навпроти над великими воротами темніли написи «Склади легаль». Син і компанія Не зрозуміло чому Але велика літера С Виглядала якось сумно Мегре знову почув Як дружина снує туди-сюди По кухні Намагається не шуміти Навіть не підозрюючи Що він стоїть біля вікна Годинник на тумбочці біля ліжка Показував лише 10 хвилин на дев'яту Напередодні ввечері Вони ходили в театр а після вистави охоче перекусили б у ресторані, як усі, але виявилося, що всі столики вже замовлені на різдвяну вечерю, тож вони вирушили додому. Прийшли близько опівночі, півночі, тому й не чекали півночі, щоб обмінятися подарунками. Мегре, як завжди, отримав люльку, а дружина – вдосконалену модель електричної кавоварки, про яку мріяла і за традицією дюжину вишитих носовичків ручної роботи. Він машинально набив нову люльку. На протилежному боці бульвару майже всі вікна були зачинені, люди тільки починали вставати. Лише в кількох вікнах горіло світло. Очевидно тому, що діти прокинулися раніше, аби побігти до ялинки і знайти приготовані для них іграшки. Сьогодні подружжя збиралася провести спокійний ранок у своїй квартирі. Мегре буде розгулювати в халаті, не голячись, а потім піде на кухню побалакати з дружиною, поки готується сніданок. Настрій у нього був непоганий, ось тільки сон, який він так і не зміг згадати, залишив неприємний осад. Може, справа не у сні, а у самому різдві, це ж свято більше для дітей, ніж для дорослих. Але в них дітей немає. У цей день треба бути обережним у словах, який мадам Гре слідкувала за кожним своїм рухом, встаючи з ліжка. Адже її сьогодні було легше засмутити, ніж зазвичай. «Гаразд, годі про це думати», – сказав він собі. «Не будемо говорити нічого, що може зіпсувати настрій». «Зараз саме час пити каву». «Не будемо дивитися у вікно», – додав він подумки. Особливо зараз, коли дітлахи почнуть виходити на тротуари і хвалитися одне перед одним новими іграшками. Адже діти є майже в кожному домі. Ось-ось долинуть звуки іграшкових труб і барабанів. Хлопки-петард. Дівчатка вже виводять на прогулянку своїх ляльок. Кілька років тому він, не подумавши, сказав, «А чому б нам не скористатися Різдвом і не здійснити невеличку подорож?» «Але куди?» – з властивою її розсудливістю запитала мадам Мегре. «І справді куди? До кого поїхати? У них навіть не було родичів, яких можна було б відвідати за винятком її сестри, яка мешкала далеко». Зупинитися в готелі в незнайомому місті, відкинувши ці думки, він поглянув на годинник. Настав час пити каву, а після кави він завжди почувався впевненіше. Мегре не міг розпочати день без першої чашки кави, і ось у той самий момент, коли він простягнув руку до дверної ручки, двері безшумно прочинилися, і мадам Мегре увійшла з підносом у руках. Глянувши на порожнє ліжко, а потім на чоловіка, вона засмутилася, здавалося, от-от заплаче. — Ти встав, — сказала вона з ноткою розчарування в голосі. Вона була вже охайно одягнена, причепурена у світлому фартусі. — а Я так хотіла подати тобі сніданок у ліжко. Сотні разів він намагався делікатно дати їй зрозуміти, що це не приносить йому задоволення а тільки викликає почуття розслабленості, наче він хворий і безпорадний. Проте для неї сніданок у ліжко у святкові дні залишався незмінним ідеалом. Тобі не хочеться ще трохи полежати? Ні. Ні, на брехню у нього не вистачало мужності. Що ж, з Різдвом Христовим, промовила вона з зітханням. Вони разом увійшли до вітальні, де мадам Мегре поставила на стіл підноси з чашкою гарячої кави та золотистими круасанами, накритими серветкою. Щоб потішити її, він з'їв один круасан стоючи і, глянувши у вікно, сказав «Подивися, яка гарна крупа снігу падає!» Це навряд чи можна було назвати справжнім снігом – з неба сипалася дрібна біла крупа, яка нагадала йому дитинство, коли він висовував язик, намагаючись упіймати сніжинки. Він побачив, як з під'їзду будинку навпроти вийшли дві жінки без головних оборів. Одна блондинка, років тридцяти, накинула на плечі манто, а інша, старша, кутаючись у шаль, виглядала худою і невисокою. Здавалося, блондинка вагалася, ніби готова в будь-яку мить повернутися назад, а брюнетка наполягала. У мегре склалося враження, що вони вказують на його вікна. Позаду в дверному отворі з'явилася консьєржка і, вочевидь, теж почала переконувати блондинку. Нарешті та наважилася і перейшла бульвар, неспокійно озираючись назад. «Що ти там побачив?» запитала мадам Мегре. «Нічого. Якихось жінок. Що вони роблять?» «Здається, ідуть сюди». І справді, опинившись на середині бульвару, обидві жінки підвели голови і подивилися на вікна комісара. «Сподіваюся, вони не стануть тебе турбувати у свято. Птаю, у мене ще не прибрано». Хоча це було і неправдою. Окрім підноса, усе довкола було на своїх місцях – Меблі блищали натерті воском, а пил, навіть якщо й придивлятися, був відсутній. Ти впевнений, що вони йдуть саме до нас? Зараз побачимо. На всяк випадок він вирішив причепоритися, почистити зуби і освіжити обличчя. Він ще стояв у спальні, розкурюючи люльку, коли почув дзвінок у двері. Очевидно, мадам Гре була не надто привітною, адже деякий час затримала відвідувачок у передпокої, перш ніж зайти до нього. «Вони наполягають, що мають важливу справу і потребують твоєї поради», – прошепотіла вона. «Одну з них я знаю». «Яку?» «Маленьку її ходу, мадемуазель Донкер. Вона живе в будинку навпроти, на тому ж поверсі, що й ми, і цілий день працює біля вікна». Ця симпатична жінка бере замовлення на вишивку у одного з торгівельних домів у передмісті Сендоноре. Мені навіть спадало на думку, чи не закохана вона в тебе. «Що ти взяла?» «Коли ти виходиш із дому, вона часто стоїть біля вікна і проведжає тебе поглядом». «Скільки її років?» «Сорок п'ять, п'ятдесят. Ти не вдягнеш костюм». Коли до нього приходять у пів на дев'яту і турбують у різдвяний ранок, чому він не має права з'явитися в халаті? Проте, не знімаючи халата, він натягнув штани і відчинив двері до їдальні, де стояли обидві жінки. «Прошу вибачте, не виключено, що мадам Мегрей справді мала рацію». Побачивши його, мадмоазель Донкер не почервоніла, а зблідла, посміхнулася, Потім усмішка зникла і знову з'явилася. Вона відкрила рота, але не одразу знайшлася, що сказати. А от блондинка, яка прекрасно володіла собою, промовила з легким роздратуванням. «Це не я придумала з'явитися до вас!» «Вам не буде зручно присісти!» Він помітив, що блондинка накинула манто поверх домашнього халата і була без панчіх, тоді як мадмуазель Донкер вдягнулася так, ніби збиралася до церкви. «Ви, мабуть, здивовані, що ми насмілилися звернутися до вас», почала старша на силу, добираючи слова. «Як і всі, хто мешкає в нашому кварталі, ми чудово розуміємо, що велика честь жити по сусідству з вами». Вона трохи почервоніла і глянула на піднос. «Ми завадили вам завершити сніданок?» «Я вже поїв». «Слухаю вас. Сьогодні вранці, чи точніше вночі, у нашому будинку сталася така хвилююча подія, що я відразу подумала, наш обов'язок – звернутися до вас. Мадам Мартен не хотіла вас турбувати, я їй розповіла. «Ви теж живете у будинку навпроти, мадам Мартен?» «Так, місьє. Вона виглядала невдоволеною, що її змусили зробити цей крок». А мадемуазель Донкер, зібравшися з духом, продовжила. «Ми живемо на тому ж поверсі, що й ви, прямо навпроти ваших вікон». Вона знову почервоніла, ніби це було визнанням. «Мсье Мартен часто їздить у справах, але це зрозуміло. Він представник торгового дому. Вже два місяці, як їхня дівчинка, лежить через прикру травму». Мегреспів чутливо звернувся до блондинки. «У вас є донька, мадам Мартен?» «Не донька, а племінниця. Її мати померла три роки тому, і відтоді дівчинка живе з нами. Вона зламала ногу, впавши зі сходів, і, за словами лікарів, одужує через півтора місяці, якщо не буде ускладнень». У «Ваш чоловік зараз у відрядженні?» «Так». «Продовжуйте, мадмозель Донкер». Мадам Мегре пройшла через ванну до кухні... Було чути, як вона пересуває каструлі. Мегре час від часу кидав погляд на бліде небо. Сьогодні вранці я, як завжди, встала рано, щоб встигнути до ранкової меси. І встигли. Так, повернулася близько половини восьмої, бо слухала три меси. Приготувала собі зніданок. Ви могли бачити світло в моєму вікні. Мегре жестом показав, що не звертав на це уваги. Я поспішала віднести кілька солодощів колетті. Цього року в неї таке сумне різдво. Колета – це племінниця мадам Мартен. Скільки її років? Сім. Я не помиляюся, мадам Мартен. Ні, їй виповнилося сім у січні. У восьмій годині я постукала у двері їхньої квартири. Я ще не вставала, сказала блондинка. Іноді я встаю пізно. Отже, я постукала у двері... Але мені довелося трохи зачекати, поки мадам Мартен втягне халат. Руки у мене були зайняті, і я запитала, чи можу вручити подарунки Колетті. Ми разом відчинили двері в кімнату. У дівчинки окрема кімната? Так, у квартирі дві спальні, їдальня, ванна і кухня. Але я маю вам сказати... Ні, про це пізніше. Я зупинилася на тому, що ми відчинили двері. У кімнаті було темно, і мадам Мартен увімкнула світло. Колета прокинулася. «Так, було видно, що вона давно не спить і чекає. Ви ж знаєте, які нетерплячі діти у різдвяний ранок. Якби вона мала ходити, то обов'язково встала б і подивилася, що їй приніс Санта. Можливо, інша дитина покликала б дорослих, але це вже маленька жінка». Відчувається, що вона значно старша за свій вік І про багато чого задумується. Мадам Мартен теж подивилася у вікно І Мегре прикинув, де саме розташована її квартира Мабуть, праворуч, на самому краю будинку Де зараз світяться два вікна А мадмозель Донкер продовжила Я побажала їй щасливого Різдва і сказала Подивися, дитино, що залишив для тебе Санта-Клаус у своїй кімнаті Мадам Мартен у хвилюванні стискала пальці. «І знаєте, що вона мені відповіла?» «Навіть не поглянувши на мої подарунки. Втім, подарунки найскромніші. Вона сказала, я його бачила». «Кого?» «Санта Клауса». «Коли? Де?» – спитала я. «Тут, цієї ночі, він приходив до мене в кімнату». «Добре, що вона нам це сказала, чи не так, мадам Мартен?» Якби це була інша дитина, ми просто усміхнулися. Але Колета, як я вже пояснювала, маленька жінка. Вона не жартувала. «Як ти могла його побачити? У кімнаті ж темно», – запитала я. «Ні, було світло. Він увімкнув лампу?» «Ні, у нього був електричний ліхтарик. Подивися, мама Лорен». «Треба сказати, що дівчинка називає мадам Мартен мамою Лорен, і це цілком природно». Її рідна мати померла, а мадам Мартен замінила їй матір. У вухах мегре стояла гудіння. Він ще не випив другої чашки кави. Його люлька саме згасла. «І вона справді когось бачила?» невпевнено запитав комісар. «Так, місьє, саме тому я наполягла, щоб мадам Мартен звернулася до вас. У нас є докази!» Маля з хитрою посмішкою відкинула ковдру і показала нам ляльку, що лежала поряд з нею на ліжку. Ця чудова лялька напередодні в будинку не з'являлася. Ви їй не дарували ляльку, мадам Артен? Збиралася подарувати і купила її вчора вдень в магазині. Звісно, не таку дорогу. Коли ми зайшли в кімнату, я тримала її за спиною. Отже, цілком очевидно, що вночі хтось побував у вашій квартирі. «Це ще не все», – поспішила додати мадемуазель Донкер, тепер зовсім осмілівши. «Колета не та дитина, яка могла б зберехати чи помилитися. Ми її розпитували, і мадам Мартен, і я. Вона стверджує, що бачила чоловіка в костюмі Санта-Клауса, з білою бородою та в широкому червоному плащі. У котрій годині вона прокинулася? Вона не знає. Серед ночі вона розплющила очі, бо їй здалося, що в кімнаті горить світло». І воно справді горіло, освітлюючи частину підлоги навпроти каміна. «Я не можу зрозуміти, що все це означає», – зітхнула мадам Мартен. «Можливо, мій чоловік знає більше, ніж я». Мадмозель Донкер, як завжди, хотіла залишитися в центрі уваги. Було очевидно, що саме вона допитувала дитину, не опускаючись жодної деталі. Так само, як їй першій спала на думку ідея звернутися до Мегре. Санта-Клаус, за словами Колети, нахилився над підлогою. І вона не злякалася? Ні, вона спостерігала за ним, а сьогодні вранці сказала нам, що він свердлив дірку в паркеті. Колета подумала, що він хоче таким чином спуститися до мешканців нижнього поверху, де лормів, у яких трирічне маля, і додала, що, мабуть, димар для цього надто вузький. Чоловік очевидно відчув, що за ним стежать. Принаймні, він підвівся, підійшов до ліжка і поклав велику ляльку, приклавши палець до губ. Колета бачила, як він пішов. «Так, через дірку в підлозі?» «Ні, через двері». «Куди ведуть ці двері?» «Прямо в коридор. Ця кімната раніше здавалася окремо. Вона має вихід і до коридору». «Двері не були замкнені на ключ». «Звісно, замкнені!» – втрутилася мадам Мартен. «Я б ніколи не залишила дитину в незамкненій кімнаті!» «Замок було зламано?» «Можливо, точно не знаю. Мадемуазель Данкер одразу запропонувала мені звернутися до вас». «І ви дійсно виявили дірку в паркеті?» Мадам Мартен із засмучено виглядом знизала плечима, але стара діва відповіла за неї. «Власне, ніякої дірки немає!» Але чітко видно, що паркет піднімали. «Скажіть, мадам Артен, ви не знаєте, що могло бути під підлогою?» «Ні, місьє. Ви давно живете в цій квартирі?» «Відтоді, як вийшла заміж, уже п'ять років». «Ця кімната теж була тоді у вашій квартирі?» «Так. Ви знаєте, хто жив тут до вас?» «Мій чоловік. Йому зараз тридцять вісім років». Коли ми одружилися, йому було 33, і він уже мав цю квартиру. Йому подобалося повертатися сюди після кожної поїздки. А ви не думаєте, що він міг захотіти просто зробити приємне колетті? Але ж зараз він за 600 чи сімсот кілометрів звідси. Ви знаєте, де саме? Наймовірніше у Бержараку. Його поїздки плануються заздалегідь, і графік порушується дуже рідко. Ким він працює? Представником годинникової фірми «Зеніт» у центральній частині Франції та на південному заході. Ви, звісно, знаєте, це дуже велике підприємство. Він там займає солідну посаду. «Це найкраща людина у світі!» – вигукнула мадемуазель Донкер і одразу, почервонівши, додала – «Після вас, звісно. Отже, якщо я не помиляюся, цієї ночі хтось проник до вашої квартири, переодягнувшись Санта-Клаусом. Дівчинка так стверджує. «А ви самі нічого не чули? Ваша кімната далеко від дитячої. Їх розділяє їдальня. Ви не залишаєте двері відчиненими на ніч? У цьому немає потреби. коли та не злякливих і, зазвичай, вночі не прокидається». «Якщо їй потрібно мене покликати, на тумбочці в неї є мідний дзвіночок». «Ви виходили з дому вчора ввечері?» «Ні, месье комісаре», – сухо відповіла мадам Мартен. «Ви нікого не приймали?» «Я не маю звички приймати когось у відсутність чоловіка». Мегре подивився на мадмуазель Донкер та ніяк не відреагувала на ці слова. Отже, мадам Мартен сказала правду. «Ви пізно лягли спати?» «Приблизно опівночі півночі. До цього я читала. Ви не чули нічого незвичайного?» «Ні». «Ви не питали у консьєржки, чи не відчиняла вона двері стороннім?» «Питали», – втрутилася мадемуазель Донкер. «Вона стверджує, що ні». «А сьогодні вранці, мадам Артен, ви не помітили нічого зниклого? Вам не здалося, що хтось заходив до їдальні?» «Ні». «Хто зараз із дитиною?» «Ніхто». Вона звикла залишатися сама. Я не можу цілий день бути вдома. Потрібно сходити на ринок, зробити покупки. Розумію. Ви сказали, що Колета сирота... Так, у неї немає матері. А батько? Де він живе? Хто він? Це брат мого чоловіка, Поль Мартен. Але відповісти на питання, де він живе? Мадам махнула рукою. Коли ви бачили його восстання? «На менше місяця тому, навіть більше. Незадовго до дня поминання». «Як це розуміти?» Вона відповіла з ноткою невдоволення. «Краще вже сказати одразу. Все одно ми копресаємося в наших сімейних справах». Було помітно, що вона сердиться на мадемуазель Донкер за те, що через неї опинилася в незручному становищі. «Мій дівер дуже опустився, особливо після загибелі дружини». Іншими словами, він п'є. Пив раніше, але не так сильно, і при цьому не робив дурниць. Він сумлінно працював. Його навіть поважали в меблівій кремниці на Вифобор Сент-Антуан. Але після нещасного випадку... Нещасного випадку з донькою? Ні, я говорю про те, як загинула його дружина. Якось у неділю він вирішив попросити в друга машину, і вивезти дружину та доньку за місто. Коли це сталося? Приблизно три роки тому. Вони поїхали обідати в ресторанчику у напрямку до Мандла-Жолі. Поль не втримався, випив білого вина, і воно вдарило йому в голову. Коли вони поверталися до Парижа, він співав на весь голос, а біля мосту Божевалі сталася катастрофа. Його дружина загинула на місці. У нього була травма черепа, і він дивом вижив, коли та зовсім не постраждала. Відтоді і Полю людську подобу. Ми взяли дівчинку до себе, практично удочерили. Час від часу він навідується до неї, але лише тоді, коли буває хоч трохи тверезим. Потім усе починається спочатку. — Ви знаєте, де він живе? — вона махнула рукою. — Та де завгодно. Якось ми його зустріли. Він тинявся поблизу бастилії та просив милостиню. Інколи він продає газети на вулиці. Я кажу про це мадмозель Донкер. На жаль, увесь будинок знає про це. Ви не думаєте, що це він вирішив переодягтися, аби побачити доньку? Я одразу так сказала мадмозель Донкер. Але вона наполягала, щоб ми пішли до вас. Навіщо Санта-Клаусу підіймати паркет? із легким сарказмом зауважила стара діва. «А ваш чоловік не міг повернутися до Парижа раніше, ніж планувалося, і...» «Це вже ймовірніше. у чому я не дуже хвилююся. Якби не мадемуазель Донкер?» Знову те саме. Очевидно, вона перейшла бульвар і прийшла до комісара не за своєю волею. «Ви не могли б сказати, де зараз повинен перебувати ваш чоловік?» «Звісно, можу. У готелі Бордо, в Бержараку. Ви не збиралися йому зателефонувати? Телефон там лише в номерах другого поверху, а мешканці не люблять, коли їх турбують. Ви не проти, якщо я зателефоную? Спочатку вона погодилася, але потім завагалася. Він злякається, подумає, що тут щось трапилося. Ви поговорите з ним. Він не звик, щоб я йому дзвонила. Тобто ви волієте залишатися в невіденні? «Ні, як вам буде зручно, я з ним поговорю». Мегре підняв слухавку і замовив розмову. Через десять хвилин на зв'язку вже був готель Бордо, і комісар передав слухавку мадам Мартен. Алло, вибачте, будь ласка, я хотіла поговорити з місієм Мартеном. Так, з Жаном Мартеном. Це не важливо, розбудіть його». І вона пояснила, не випускаючи слухавку з рук. Він ще спить. Пішли кликати. Очевидь, вона розмірковувала, як краще розповісти чоловікові про те, що сталося. О, це ти? Що? Так, зі святом тебе. Так, усе добре. Колета почувається чудово. Ні, я дзвоню тобі не через це. Та ні, нічого поганого. Не хвилюйся. І вона повторила, чітко вимовляючи по складах. Кажу тобі, не хвилюйся. Просто цієї ночі сталася дивна історія. Якийсь чоловік у костюмі Санта-Клауса зайшов у кімнату колети. Та ні, він нічого їй не зробив. Навіть подарував велику ляльку. Так, ляльку. І щось шукав на підлозі. Він піднімав паркет. Мадмузель Дункерна полягла, щоб я розповіла про це комісару, який живе навпроти. Звідти і телефоную. Ти нічого не розумієш? «Я теж. Зараз». І, звертаючись до мегре, він хотів би з вами поговорити. Комісар почув у слухавці приємний голос. Чоловік був схвильований, очевидно, не розуміючи, що й думати. «Ви впевнені, що з моєю дружиною і дитиною нічого поганого не сталося? Це все так неймовірно? Якби не лялька, я б міг подумати, що це мій брат. Лорен вам про нього розповість. Лорен – це моя дружина». Нехай вона посвятить вас у всі деталі. Ви не вважаєте, що мені слід негайно приїхати? О третій годині дня потяг. Що ви сказали? Я можу покластися на вас? Ви подбаєте про них?» Лорен знову взяла слухавку. «Ось бачиш, комісар не хвилюється. Він запевняє, що немає жодної небезпеки. Добі не слід переривати поїздку тепер, коли у тебе з'явилися шанси отримати місце в Парижі. Мадмозель Донкер уважно подивилася на мадам Мартен, і в її погляді не було великої ніжності. «Обіцяю тобі зателефонувати або надіслати телеграму, якщо з'являться якісь новини. Вона спокійна, грається з новою лялькою. Я ще не встигла передати їй те, що ти прислав. Зараз піду до неї». Вона поклала слухавку і сказала. «Ось бачте». Потім, помовчавши, додала. «Вибачте за турботу, я невинна». Упевнена, що це дурний жарт, якщо тільки це не вигадка мого дівера. Ніколи не знаєш, що може спасти йому на думку, коли він нап'ється. Як ви думаєте, чи не зайде він сьогодні провідати доньку? Залежить від обставин. Якщо сильно нап'ється, ні. Чи можу я попросити вас дозволу поспілкуватися зараз із Колетою? Заради Бога, якщо ви вважаєте це за потрібне. Дякую вам, міс Мегре вигукнула мадмозель Донкер. Її погляд висловлював щиру вдячність. «Це така цікава дитина! Подивитися!» Вона повільно відійшла до дверей. За кілька хвилин Мегре побачив, як вони перетнули бульвар. Стара діва йшла за мадам Мартен і весь час озиралася, щоб поглянути на вікна комісара. Мадам Мегре відчинила двері з кухні, де смажилася цибуля, і тихо запитала. «Ти задоволений?» Не варто було навіть показувати, що він зрозумів, як їй зараз. У цей різдвяний ранок йому стало трохи сумно. Старе подружжя не мало нікого, кого можна було побалувати. Тепер він мав поголитися і провідати колету. Розділ другий Він уже наполовину закінчив туалет і збирався занурити у мильну піну пензлик для гоління, коли йому спало на думку зателефонувати. У піжамі він пройшов до їдальні і сів у своє улюблене крісло, очікуючи, поки його з'єднають, і вдивляючись у дахи, над якими повільно підіймався дим із труб. Дзвінок на набережну Орфевр означав для нього більше, ніж звичайний виклик. Він уявив собі довгі безлюдні коридори, оббиті двері порожніх кабінетів, Телефонистку, яка, викликаючи люка, із значенням вимовляє. Це шеф. Він навіть уявив себе на місці однієї з подруг своєї дружини, для якої найвищим блаженством було провести ранок у ліжку, у кімнаті з зачиненими вікнами та опущеними шторами, при м'якому світлі нічника, телефонуючи на тій чи іншій приятельці. Як, уже десята? А яка сьогодні погода? Дощ? Ах, ви вже виходили? Зробили покупки? Завдяки телефону вона намагалася відчути відголоски навколишнього світу, все з більшим задоволенням, занурюючись у теплий затишок ліжка. Це ви, шеф? У Мегре теж виникло бажання запитати у Люка, хто зараз чергує, що вони робили, що сталося за ранок у поліції. Нічого нового. Не надто багато роботи. Нічого, звичайні справи. Збери, но для мене деякі дані. Думаю, ти зможеш отримати їх телефоном. Перш за все, дістань список осіб, звільнених за останні два-три місяці після відбуття терміну. Із якої в'язниці? Із усіх. Займайся тільки тими, хто відсидів не менше п'яти років – Намагаюся з'ясувати, чи є серед них ті, хто колись мешкав на бульварі Рішар-Ленуар. Зрозумів? Записую. Люка, мабуть, був дуже здивований, але не подав вигляду. І ще добре було прошукати якогось Поля Мартена, п'яницю без постійного місця проживання, який часто з'являється в районі площі Бастилії. «Не затримуй його. Допитувати теж не треба. Просто дізнайся, де він провів різдвяну ніч. У цьому тобі допоможуть комісаріати». На відміну від подруги його дружини, мегре десь у глибині душі бентежило те, що він неголений і в піжамі, сидить удома у кріслі і дивиться у вікно. Назвичайний мирний краєвид, де тільки димлять пічні труби, от у той час, як на іншому кінці дроту, Славний Люка чергує в шостої ранку і, мабуть, уже розгорнув пакет із бутербродами. Це ще не все. Подзвонив Бержерак. У готелі Бордо мешкає комівояжер на ім'я Жан Мартен. Ні, Жан. Це не той. Це його брат. Дізнайся, чи не телефонував йому хтось учора ввечері чи вночі з Парижа. І чи не отримував він телеграм. І, до речі, перевір, де він провів ніч. Думаю, це все. Передзвонити вам? Пізніше. Мені потрібно ненадовго відлучитися. Що сталося у вашому кварталі? Ще не знаю. Можливо. Поки він завершував туалет, мадам Мегре зайшла до ванної, щоб поговорити з ним. Мегре не вдягнув пальто. Дивлячись на труби, з яких повільно підіймався дим і не одразу розчинявся в небі, Можна було уявити, як гарно натоплені кімнати маленьких квартир у будинку навпроти, де він мав провести якийсь час і де його навряд чи запросять роздягнутися. Тому комісар вирішив перетнути бульвар просто у костюмі, хоча капелюху все-таки вдягнув. Будинок, схожий на той, де мешкав Мегре, був старий, але чистий і виглядав трохи сумно особливо в цей похмурий грудневий ранок. Мегре зупинився біля консьержки, яка невдоволено подивилася на нього. І, піднімаючи сходами, чув, як обережно прочинилися двері квартир, розрізняв шепіт і нечутні кроки за ним. На четвертому поверсі мадемуазель Донкер уже чекала його в коридорі. Трохи зніяковіла, але водночас схвильована, ніби перед побаченням. «Сюди, місья Магре. Мадам пішла вже досить давно. Він насупив брови, і вона це помітила. «Я їй казала, що не ти, Ви ось-ось прийдете, і краще було б залишитися вдома. Вона відповіла, що вчора не встигла зробити покупки. В домі нічого немає, а магазини скоро зачиняться. Заходьте». Вона стояла біля внутрішніх дверей, які вели в їдальню. Маленьку, темну, але чисто й прибрану. Я наглядаю за дівчинкою, поки мадам Мартен не повернеться. Колета рада, що побачить вас. Я їй розповідала про вас. Вона тільки боїться, що... щоб ви не забрали її ляльку. Коли мадам Мартен пішла. Як тільки ми повернулися від вас, вона одразу ж почала вдягатися. Вона вдяглася як слід. Що ви маєте на увазі?» Мені здається, що ідучи за покупками у своєму кварталі одягаються інакше, ніж коли збираються в місто. Вона вийшла гарно вдягнена. У капелюсі взяла рукавички і сумку для продуктів. Перед тим, як поговорити з колетою, Мегре зайшов на кухню, де побачив залишки сніданку. Вона поїла перед тим, як піти до мене? Ні, я дуже її квапила. А потім... Також ні, тільки приготувала собі чашку кави. Поки мадам Мартен одягалася, я годувала колету сніданком. Біля вікна, що виходило у двір, було прикріплено шафку для продуктів. Магер відкрив її і, уважно оглянувши, знайшов холодне м'ясо, масло, яйця, овочі. У кухонній шафі лежали два свіжих нерозрізаних батони. Ви добре знаєте, мадам Мартен, ми ж сусіди. Відтоді, як колета прикута до ліжка, я бачу її частіше. Іноді, йдучи, вона просить мене приглянути за дівчинкою. Вона часто йде з дому. Досить рідко, тільки за покупками. Щось вразило комісара, коли він увійшов у квартиру. Він намагався зрозуміти, що саме. Атмосфера, розташування меблів, бездоганний порядок чи просто запах. Подивившись на мадмуазель Донкер, він це зрозумів, або, принаймні, вирішив, що зрозумів. Нещодавно йому сказали, що Мартен жив у цій квартирі ще до одруження. І ось, хоча вже п'ять років тут мешкає господиня, квартира все ще виглядає як холостяцька. Наприклад, він помітив у їдальні два збільшених портрети, які висіли по обидва боки каміна, і запитав мадмуазель Донкер – «Хто це?» «Батько і мати мс. Мартена». «А тут немає фотографій батьків мадам Мартен?» «Ні, я ніколи про них не чула. Мабуть, вона сирота». Навіть спальня була облаштована без жодного натяку на кокетство. Навіть тут не відчувалися жіночі руки. Мегре відчинив шафу для одягу і побачив поруч із ретельно розвішеним чоловічим гардеробом «жіночий». Переважно костюми та сукні суворого крою. Він не наважився відчинити шухляди, але був упевнений, що не знайде там ні дрібничок, ні дешевих прикрас. «Мадемузель Донкер!» – почувся тихий дитячий голосок. «Ходімо до колети», – сказав комісар. Дитяча кімната виглядала незатишно, майже порожньо. На ліжко, яке було занадто великим для дитини, Лежала дівчинка із серйозним обличчям, здивованими, але довірливими очима. «Це ви, комісари, месьє? «Так, дитино, не бійся». «А я й не боюся. Мама Лорен ще не повернулася?» Це слово його вразило, адже Марте не удочерили племінницю, а дитина говорила не просто мама, а мама Лорен. «Це Санта-Клаус приходив до мене вночі». «Я в цьому впевнений». «А от мама Лорен не вірить. Вона ніколи мені не вірить». У дівчинки було гарненьке личко, дуже живі очі, наполегливий погляд. Через гіпс, який покривав її ногу до стегна, ковдра злегка випиналася. Мадмозель Донкер зупинилася у дверях і, перш ніж залишити їх у двох, делікатно зауважила. «Побіжу до себе, а то як би щось не підгоріло на плиті». Мегре, сівши біля ліжка, не знав, із чого почати. Чесно кажучи, він міркував, яке питання поставити. «Ти дуже любиш, маму Лорен?» «Так, місьє». Дівчинка відповіла спокійно, без особливого захвату, але й без вагань. «А тата?» «Якого? Ви знаєте, у мене два тата. тато Поль і тато Жан». «Ти давно не бачила тата Поля?» Не пам'ятаю. Здається, вже кілька тижнів. Він обіцяв принести мені на Різдво іграшку, але поки що не приходив. Напевно, захворів. Він часто хворіє? Часто. А коли хворіє, то не приходить. А твій тато Жан? Він зараз у відрядженні, але обіцяв повернутися до Нового року. Здається, він має отримати місце в Парижі, і тоді йому більше не доведеться їздити. Він буде радий, і я теж. «До тебе часто приходять друзі, відколи ти захворіла». «Які друзі? Дівчата зі школи не знають, де я живу. А якщо і знають, їм не дозволяють ходити без дорослих». «А друзі мами Лорен або твого тата?» «Ніхто ніколи не приходить». «Ніколи? Ти впевнена?» «Тільки газовик або електрик. Я чую, коли вони тут. Двері до моєї кімнати майже завжди відчинені». Я впізнаю їх по голосу. Лише двічі приходив хтось інший. Давно це було? Уперше, наступного дня після того, як я впала. Я це запам'ятала. Від мене щойно пішов лікар. Хто це був? Я не бачила. Чула, як він постукав у інші двері, розмовляв, але мама Лорен одразу зачинила двері до моєї кімнати. Вони довго говорили і дуже тихо. Потім вона сказала, що це її турбувало через страховку. Я не знаю, що це таке. «І він приходив знову?» «П'ять чи шість днів тому. Цього разу ввечері. У моїй кімнаті вже не було світла. Але я ще не спала. Я почула, як хтось постукав. Потім вони почали тихо розмовляти, як уперше. Я точно знаю, що це була не мадмуазель Данкер. Потім мені здалося, що вони почали сперечатися». І я злякалася. Я стала кликати когось із дорослих. Прийшла мама Лорена і сказала, що це знову через страховку. І наказала мені спати. І довго він залишався? Не знаю. Здається, я заснула. І обидва рази ти його не бачила? Ні. Але я впізнаю його по голосу. Навіть коли він говорить тихо? Так. Коли він говорить тихо, його голос нагадує дзижчання великого джмеля. «А ви не заберете в мене ляльку?» Мадам Лорен подарувала мені дві коробки цукерок і набір для шиття. Ще вона купила мені ляльку, але не таку велику, як Санта-Клаус, адже вона небагата. Вона показала мені ляльку сьогодні вранці, а потім знову поклала в коробку. Оскільки в мене вже є ця, інша тепер не потрібна. У магазині її візьмуть назад». Квартирі було занадто спекотно, кімнати вузькі, не вистачало повітря, але мегре не полишало відчуття холоду. Дивно, будинок нагадував той, у якому жив комісар, але чому ж тут усе здавалося меншим, біднішим? Він нахилився над підлогою, в тому місці, де піднімали дві дошки паркету, але нічого особливого не побачив. Декілька подряпи на дереві вказували на те, що тут користувалися стамескою чи чимось подібним. Мегре оглянув двері і помітив, що замок був пошкоджений. Це виглядало, як робота дилетанта, хоч зусиль для цього знадобилося небагато. «А Санта-Клаус не сердився, коли побачив, що ти на нього дивишся?» «Ні, месьє, він був зайнятий». Він робив дірку в підлозі, щоб спуститися до хлопчика, який живе на третьому поверсі. «І нічого тобі не сказав?» Мені здається, він усміхнувся, але я в цьому не впевнена. У нього густа борода і було не дуже світло. Зате я чітко бачила, як він приклав палець до губ, ніби просив мене нікого не кликати. Дорослим не дозволяється з ним зустрічатися. А ви його бачили? Дуже давно. Коли були маленьким? Він почув кроки в коридорі. Двері відчинилися, і увійшла мадам Мартен у сірому костюмі, бежевому капелюсі із сумкою для продуктів у руках. Вона, схоже, змерзла. Її обличчя було змарнілим і блідим. Напевно, вона поспішала додому і бігла сходами. Тому на її щоках приступили дві червоні плями, а дихання стало частим. Увійшовши, вона навіть не усміхнулася і лише запитала в мегре. «Дівчинка поводиться добре?» Потім, знімаючи жакет, додала. «Перепрошую, що я змусила вас чекати. Мені потрібно було зробити багато покупок, поки магазин не зачинився». «Ви нікого не зустріли?» «Що ви маєте на увазі?» «Нічого. Я лише хочу знати, чи не намагався хтось з вами поговорити». У неї було достатньо часу, щоб побувати набагато далі, ніж на вулицях Амелочі і де розташовані більшість крамниць цього району. Вона могла навіть, узявши таксі чи скориставшись метро, дістатися майже до будь-якого куточка Парижа. Житель будинку, схоже, були насторожені, і мадемуазель Донкер зайшла запитати, чи потрібна ще її допомога. Мадам Мартен, звісно, відповіла б «ні». Але за неї відповів Мегре. «Не посидити з колетою? Ми побудемо в сусідній кімнаті». Жінка зрозуміла, що він просить відволікти увагу дитини, поки він поговорить із мадам Мартен. Та, безсумнівно, теж усе зрозуміла, але вигляду не подала. «Сюди, будь ласка, я тільки розкладу продукти». Вона віднесла покупки на кухню, зняла капелюх і трохи розправила своє світле волосся. Потім, зачинивши двері, звернулася до мегре. "Мадмозель Данкер дуже схвильована. Їй так пощастило, правда? Особливо, якщо вона збирає газетні статті про комісара. І ось одного чудового дня цей комісар приходить до неї додому. Ви дозволите? Вона витягла із срібного порцигара цигарку, розміяла її двома пальцями, клацнула за пальничкою. Можливо, саме цей жест і спонукав мегре поцікавитися. «Ви ніде не працюєте, мадам Мартен?» «Мені було б важко працювати і вести господарство, ще й займатися дівчинкою. Навіть тепер, коли вона ходить до школи. До того ж, мій чоловік проти. Але до знайомства з ним ви працювали?» «Звичайно. Треба ж було якось заробляти на життя. Ви ще працювали, коли зустріли Мартена?» Даруйте за це запитання. Така вже у вас професія. Ви вийшли заміж 5 років тому. Де ви тоді працювали? І ще, може я дізнатися, скільки вам років? 33. Тоді мені було 28, і я працювала в Sieloria, по Royale, секретаркою. У Sieloria був ювелірний магазин, точніше там продавали сувеніри та старовинні монети. Уявляєте ці старовинні лавки в галереях Пале-Роялю? Я була і продавчиною, і секретаркою, і бухгалтером. А ще заміняли господаря, коли його не було. Господар був одружений. І навіть мав трьох дітей. Ви покинули роботу, коли вийшли заміж за Мартена? Не одразу. Джан не хотів, щоб я продовжувала працювати, але його заробітку було замало, а в мене була гарна посада. Тож перші кілька місяців я ще залишалася на роботі. А потім? Потім сталося щось зовсім незначне, але абсолютно несподіване. Якось вранці, коли я, як завжди, о дев'ятій прийшла до дверей крамниці, вони виявилися зачиненими. Я подумала, що місьє Лоріє запізнюється і стала чекати. Він жив в іншому місці? Так, він мешкав з родиною на вулиці Мазаріні. О пів на я вже почала хвилюватися. Він помер? Ні. Я подзвонила його дружині, але та сказала, що він, як завжди, пішов із дому у восьмі ранку. Ви дзвонили з крамниці? Ні, з крамниці рукавич, що була поруч. Я чекала весь ранок. Дружина Лоріє теж прийшла до мене. Ми разом пішли до поліції, але там поставилися до цього зовсім спокійно. Запитали у неї, чи здорове у нього серце, чи немає коханки і таке інше. Відтоді він зник безслідно. Крамницю викупили якісь поляки, а мій чоловік наполіг, щоб я звільнилася. «Скільки тоді минуло часу після вашого шлюбу?» «Чотири місяці. Ваш чоловік тоді вже їздив у своїх справах на Південний Захід. У нього був той самий маршрут, що й зараз». — У той час, коли зник ваш роботодавець, мсія Мартен був у Парижі? — Ні, думаю, що ні. — Поліція оглядала приміщення? — Усе було на своєму місці, як і напередодні ввечері. Нічого не зникло. — Вам відома доля мадам Лоріє? — Деякий час вона жила на гроші, отримані від продажу магазину. Зараз її діти, мабуть, вже дорослі, мають сім'ї. А вона тримає елендерийну крамницю неподалік, на вулиці Падела-Мюль. Ви з нею підтримуєте стосунки? Інколи я заходжу до її крамниці. Одного разу ми випадково зустрілися. Спочатку я її навіть не впізнала. Коли це було? Не пам'ятаю точно. Приблизно півроку тому. У неї є телефон? Не знаю. А навіщо вам це? Що за людина був у мсьє Лоріє? — Ви маєте на увазі зовнішність? — Так, для початку опишіть його. — Високий, вищий за вас, із широкими плечима, але повний і м'який. Розумієте, про що я? Він не дуже слідкував за собою. — Вік? — Років п'ятдесят, точно не знаю. У нього були чорні з сивною вуса, а одяг завжди висів на ньому як мішок. — Ви знали його розпорядок дня? Щоранку він пішки приходив із дому до крамниці, зазвичай десь за чверть години до мого приходу, і відразу проглядав пошту. Говорив мало, був меланхолійним. Більшість часу проводив у своєму кабінеті в глибині крамниці. У нього були романтичні стосунки? Не знаю. До вас він не залицявся? Ні. Він вас цінував? Думаю, що я була для нього гарною помічницею. «Ваш чоловік із ним зустрічався?» «Спілкуватися їм не доводилося. Жан іноді зустрічав мене після роботи, але завжди чекав на вулиці». «Це все, що ви хочете дізнатися?» У її голосі звучало нетерпіння, навіть роздратування. «Хочу вам нагадати, мадам Мартен, що це ви прийшли до мене». «Лише тому, що стара дурепа схопилася за можливість побачити вас близько». І мало не силоміць потягнула мене із собою. Вам не подобається, мадмозель Данкер? Я не люблю людей, які пхають носа не у свої справи. А це їй властиво? Ми взяли до себе дитину мого діваря, ви це знаєте. Хоч вірте, хочте ні, але я ставлюся до колети як до рідної доньки. Напевно, це було інтуїтивне відчуття, ледь уловиме. Але скільки б мегре не дивився на жінку, що сиділа перед ним і палила цигарку за цигаркою, він ніяк не міг уявити її в ролі матері. І ось, нібито бажаючи мені допомогти, вона без кінця тут вештається. Якщо мені потрібно вийти хоча б на кілька хвилин, вона вже стоїть в коридорі з солоденькою усмішкою і пропонує, «Ви ж не залишите колету саму, мадам Мартен. Дозвольте мені посидіти з нею». А я про себе думаю, чи не розважається вона тим, що не у моїх шухлядах у мою відсутність. «Але ж ви її терпите!» «Доводиться. Колета наполягає, особливо відтоді, як злягла. До того ж, мій чоловік ставиться до неї прихильно. Колись, ще до одруження, він перехворів на запалення легень, і вона за ним доглядала. «Ви повернули до крамниці ляльку, яку купили для колети на Різдво?» Мадам Мартен супилася і глянула на сусідні двері. «Бачу, ви її розпитували. Ні, не повернула, бо купили її в універмазі, а вони сьогодні всі зачинені. Ви хочете її побачити?» Вона сказала це з викликом і, в очікуванням коням мегре, принесла коробку, на якій зберігся цінник. Лялька була дешевою. «Може я дізнатися, куди ви ходили сьогодні вранці?» «За покупками. На вулицю Шменвер чи Амело?» «І на Шменвер, і на Амело. Пробачте за нескромність, А що ви придбали?» З обуреним виглядом вона кинулася на кухню, схопила сумку і майже кинула її на стіл. «Самі подивіться!» У сумці лежали три банки сардин, шинка, масло, картопля та пучок салату-латуку. Мадам Мартен пильно, суворо дивилася на комісара, радше злобно, ніж і з острахом. У вас є ще до мене запитання. Хотів би дізнатися прізвище вашого страхового агента. Вона явно не одразу зрозуміла, тому перепитала: Мого агента? Так, страхового агента, того, що приходив до вас. А вибачте, зовсім забула. «Це тому, що ви сказали «мій агент», наче я з ним маю справи». «І це теж вам колета виказала?» «Справді, двічі приходив якийсь чоловік, знаєте, із тих, від кого важко відкараскатися. Я спершу подумала, що це продавець а Виявилося, що він займається страхуванням життя. І довго він у вас пробув. Рівно стільки, скільки потрібно, щоб виставити його за двері і пояснити, що я не маю жодного бажання» підписувати страховку на випадок своєї чи чоловікової смерті. Яку компанію він представляв? Він назвав, але я забула. Там було слово «взаємний». Але ж він приходив ще раз. Саме так. У котрій годині колета зазвичай засинає. Я вимикаю світло о пів на восьму, але буває, що вона не одразу засинає і пошепки розповідає собі різні історії. Отже, вдруге цей агент прийшов після пів на восьму вечора. Вона вже відчула пастку. Можливо. Так, я якраз смила посуд. І ви дозволили йому зайти? Він просунув ногу в привідчинені двері і увійшов до квартири. Він пропонував свої послуги іншим мешканцям будинку? Не знаю. Гадаю, ви самі зможете це з'ясувати. Лише тому, що дівчинка бачила або уявила, що бачила Санта-Клауса... Ви мене вже півгодини допитуєте, наче я скоїла злочин. От якби тут був мій чоловік? До речі, ваш чоловік застрахував своє життя. Думаю, що так. Звісно. Коли Мегре попрямував до дверей, узявши капелюха, що лежав на стільці, вона здивовано вигукнула. І це все? Так, усе. Якщо ваш дівер, який обіцяв зайти до доньки, з'явиться... Буду вам дуже вдячна, якщо ви повідомите мені або відправите його до мене. А тепер я хотів би сказати кілька слів мадмоазель Донкер. Стара діва пішла за ним, пройшла вперед і відчинила двері своєї квартири, де пахло, як у монастирській келії. «Заходьте, місье комісаре, сподівайся, мій безлад вас не злякає. У кімнаті не було ані кота, ані собаки, ані серветок на меблях, ані дрібничок на каміні». Ви давно живете в цьому будинку, мадмозель? 25 років, місє комісаре, одна з найдавніших мешканок. Пам'ятаю, коли я тут поселилася, ви вже жили в будинку